Носив він у собі невигасну і безкорисливу любов до свого народу, до його історії, до його душі, і це почувалося. По-моєму, саме своєю духовною змістовністю, силою відданості Яворницький найбільше і приваблював до себе знайомий і незнайомий люд. Кожна краплина людського досвіду, кожен добрий народний звичай для нього мали цінність неперехідну. Ось сюди він був бажаним. Матері запрошували, щоб він потримав новонародженого надкупіллю. Дніпровські лоцмани охоче брали його в свої човни, бо вважалося, що з мандрівним цим професором і найстрашніший поріг ненаситець їхне поглине. Севочолем проскочить через усі чортори. Навіть степові ворожки, усі оті знахурки з темними бездомними очима, що вміли не тільки наслати зло, а так само вміли і відвернути його від людини, навіть і вони ставились до Яворницького щирою шанобою, бувши певними, що в ділі ворожбицькому професор. Сильніший за них Який-небудь знахорці Звісно, вдається Шептати більмо Вигнати переполох Але хто із них Уміє так, як цей професор Зазирнути в душу людині Адже він нібито знається І на тайнощах магії На усякому приворот зіллі І на силі сивої Степової не забудь трави «Бо ж чудодієць! Бо вважалося, що він всі часи шов Крізь усі дотеперішні пробив з племена ворожбити, мабуть, ніколи не старіють Тож думка при зустрічі з Яворницьким Торік і позаторік він був Такий і нині кушпелець степами Піший пішаниця Несе людям свої загадки і відгадки Свій дотепний сонячний жарт, що теж не знає старіння. У музеї у Яворницького зброї сила вселенна. Списи та пищалі повсюди, шаблюки блищать. Одначе в дорогу професор виходив замов у гості. Ніяких ятаганів при ньому, тільки торба з книжками при боці та веселого розуму. Повна ласта його голова. Яворницький, звичайно, розумів, чому він саме таким постає в очах людей, чому його вважають за ясновидця, вважають у ньому істоту, ледь чи не безсмертну. Одначе, як великий жартун, він і сам цього не спростовував. Йому лестило, що по слободах та степових хуторах Люди ніби на вічне збереження несуть йому дари своєї пам'яті, найчистіші творіння душі, пісні, що ніким не записані, несуть різні бувальщини, легенди, казки та прислів'я, дарують материнські, гаптовані заполочу корсетки, за спасибі віддають кобзу дідівську і десь знайдене козацьке кресало. Бо всі певні, що це якраз той, хто нічого не розгубить і все збереже для нащадків. Можливо, він ставив собі за мету рятувати своїх земляків від безпам'ятства, запите Петро. В історичному, звичайно, плані, щоб ті, хто після нього цій землі виростатиме, не були ниці духом не були морально убогі. Певне, і це він мав на увазі. Але помиляються ті, хто, як і наш Вячеслав, вважали професора лише збирачем старожитностей, обмеженим диваком, задивленим тільки в минушину. Ні, майбутнє його теж цікавило. Та ще як? Його не покорило, скажімо, чи достатньо готові ми зустріти Еру Чи не ширитимуться За нових угов явища Знедуховлення Самоупевненого Навіть агресивного